Europa FM, e sora 18. Manuela Nicolescu și Filip Standavid ne prezintă jurnalul de seară Europa FM, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bărbatul ucis azi noaptea într-o încăerare din București nu a fost împușcat, anunță Poliția Capitalei. Între timp, oficialitățile au identificat un suspect în dosarul celor două femei agresate săptămâna trecută. Comisia Juridică a Parlamentului European i-a respins definitiv pe candidații români și maghiari pentru Comisia Europeană. Budapesta a propus deja un înlocuitor președintele Ioan, viorică vioricăi dăncilă să nu facă o altă propunere fără să l consulte. Premierul are programată o declarație publică în scurt timp. Detalii în câteva momente. deocamdată însă datele meteo. La noapte va ploua trecător, pe arie strânse nord, nord-est, în sud-vest, precum și la munte. Auzinalea? Temperaturile minime vor fi între 6 da, și 17 grade. Vântul vor fi condiții de ceață. Mâine vreme frumoasă, deosebit de caldă. Atenție, lunii octombrie în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 29 de grade cu 28-29 în București. Ascultați jurnalul de seară Europa FM! Poliția Capitalei a anunțat că bărbatul ucis a noapte într-o bătăie din Piața Constituției nu a fost împușcat. El a murit din cauza unei hemoragii cerebrale pentru că fusese lovit puternic. Mai multe persoane s-au bătut cu băte și săbi iar agenții au găsit la fața locului și un pistol neletal, Diana Sarca, purtătoarea de cuvânt a Poliției Capitalei. În alte leziuni înregistrate pe corpul persoanei, au fost de asemenea produse cu corpuri contundente. Nu există alt fel de leziuni. De asemenea, a fost finalizată pentru acest moment cercetarea la fața locului în piața Constituției și au fost conduse mai multe persoane la audieri. Audierile vor continua pe întreg parcursul zilei, iar din datele care vor reieși din aceste declarații, precum din cele obținute din investigații și din studierea imaginilor ridicate de pe camerele de supraveghere, vor fi conduse la audieri și alte persoane. Activitatea va continua atâta vreme cât va fi necesar. Cazul este investigat de parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Serviciul Omoruri. Scandalul de azi noapte din zona centrală a Bucureștiului ar fi pornit de la neînțelegere între două bande rivale care se ocupă cu traficul de persoane. Infracțiuni cu violență vor mai fi atât timp cât polițiștii sunt și puțini și slab pregătiți, spune liderul Sindicatului Agenților de Poliție, Iulian Sorogiu. S-au întâlnit două clanuri lupt tineri, ca să spun așa, și nu s-au înțeles la sumele de bani și provin din uh, trafic de persoane. Mai exact sunt niște fete trimise pe undeva prin Germania. Nu sunt clanurile acela vechi, sunt niște clanuri în devenire. Dacă nu se va face o reformă în poliția română și dacă guvernul României nu ia măsuri drastice, adică a finanțat sistemul pentru a putea forma polițiști, că polițiștii ăștia nu iei de pe lună și îl trimiți în stradă, că nu știe ce se facă. Astfel de lucruri se vor mai repeta cu siguranță. Să mai spunem pe de altă parte că Poliția Capitalei are un suspect în cazul celor două femei agresate marțea trecută pe stradă în sectorul 6 al orașului. În legătură cu cazul înregistrat pe raza secției 25 Poliție în care v-am cerut sprijinul cu privire la cele două persoane agresate, la acest moment există un bărbat bănuit, de comiterea acestor agresiuni, se află internat într-o unitate medicală, iar urmează ca, la momentul în care medicii vor da acordul, să fie continuată cercetarea. Una dintre victime, în vârstă de 42 de ani, a ajuns în stare gravă la spital. Ea a fost găsită căzută pe stradă, în zona unui centru comercial. Cealaltă femeie a fost salvată de un trecător care l-a pus pe fugă pe agresor. Acesta nu furase nimic în ambele cazuri, ceea ce i-a făcut pe polițiști să creadă că au de a face cu o singură persoană. Jaf, în această dimineață la Timișoara, un bărbat a lovit-o pe angajata unei săl de jocuri și i-a luat 5500 de lei pe care femeia i avea într-o borsetă. Polițiștii au reușit să obțină imagini cu agresorul și îl caută acum în întreg orașul. Transmite Dan Turcu. Atacul a avut loc puțin înainte de ora 11 în această dimineață. Sala de jocuri jefuită este amplasată la marginea complexului studențesc din Timișoara, o zonă intens circulată. În zonă sunt mai multe camere de supraveghere. Angajata sălii de distracții spune că agresorul pe care l-a văzut astăzi pentru prima dată a jucat dimineața la păcănele. A tot plecat și a revenit de câteva ori, iar ultima oară când a venit înapoi la sala de jocuri, i-a cerut să-i dea niște fise. În momentul în care femeia a scos de la brâu borseta în care se găseau banii, individul a împins-o, i-a smuls din mână borseta, a scos banii din și a fugit. Deși oamenii legii au ajuns în câteva minute, atacatorul nu a mai fost degăsit. găsit. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ascultați știrea momentului. Acum la Europa FM. Barometru Europa FM, cel mai proaspăt despre intențiile în privința votului. Tocmai ce am primit datele cele mai proaspete de la IMAS, Mui Seguran le interpretează într-o primă lectură acum în direct în de jurnalul fapt, de seară De fapt, doar o să le enunț, avem piața victoriei imediat după. Vă spun așa, rezultatele sunt spectaculoase. Este prima măsurare a candidaților care se profilau la începutul lunii septembrie pentru această cursă prezidențială. Claus Iohannis Semen ține la 45,3% în ușoară creștere din intențiile de vot, pe locul 2 în topul Imas, intră însă Mircea Diaconu cu 16,6% din intențiile de vot. În vreme ce Dan Barna a măsurat de noi în luna trecută la 17,3%, a coborât la doar 14,2%. Mai avem o evoluție spectaculoasă. Doamna Viorica Dăncilă, candidatul PSD, sare de la 8,4% cât avea, înainte de intrarea în cursa prezidențială, la 12,4% din intențiile valide de, de vot. Teodor Paleologu, candidatul PMP, pentru prima dată măsurat, intră în cursă de la... O favorabilitate sau o intenție de vot, de fapt, de 7,7%, așadar rezultate puțin anticipate și așteptate de cineva. Mircea Diaconu intră direct pe locul 2 în această cursă prezidențială, în vreme ce Dan Barna de la USR, candidatul USR Plus, cade pe locul 3, urmat foarte aproape de Viorica Dăncilă. Așadar, cercetare imas la comanda Europa FM pentru intenția de vot în legătură cu alegerile prezidențiale, Claus Iohannis Mircea Diacono și Dan Barna, topul 3, el va fi aprofundat în piața victoriei imediat după jurnalul de seară. Mulțumim, Moise Guran! Acum continuăm jurnalul de seară Europa FM, premierul Viorica Dăncilă ar urma să anunțe peste aproximativ o oră că nu o mai susține pe Rovana Plum pentru funcția de comisar european pentru transporturi. Așa spun surse politice citate de cotidianul adevărul, potrivit cărora doamna Dăncilă va face o altă propunere, dar va refuza să se consulte cu președintele Iohannis în această privință. Din cauza unor conflicte de interese, Comisia Juridică a Parlamentului European i-a respins definitiv astăzi pe candidații României și Ungariei la posturile de comisari cu foarte în timp înainte, Rovana Plumb anunțase că și-ar fi rezolvat conflictul de interese. Ar fi convenit să stingă o datorie de 800.000 de lei către o persoană fizică prin vânzarea a două apartamente. Un joc de neacceptat, a spus Manon Aubry, membră în Comisia Juridică. Ea spune că își vinde apartamentele. De unde știm, de fapt, cât valorează aceste apartamente? Poate valorează chiar mai mult decât datora, ceea ce înseamnă că face cadouri și mai însemnate acelei persoane. E clar un conflict de interese și nu putem accepta ca un comisar european să joace acest joc. Potrivit eurodeputatei franceze, persoana care a împrumutat-o cu 800.000 de lei în primăvară pe Rovana Plumb ar fi direct interesată de domeniul pentru care fusese nominalizată reprezentanta României. Candidatul României a trimis o scrisoare în care spune că a plătit datoria problematică Totuși, sunt bani pe care i-a împrumutat de la cineva direct interesat de portofoliul transporturilor Rovana Plumb are o avere foarte mare pentru o persoană individuală E ciudat că a putut plăti dintr-o dată Averea Rovanei Plum, de altfel, este verificată de Agenția Națională de Integritate. Cercetările ar fi început înainte să fie izbucnit scandalul din Bruxelles, Sonia Teodoriu. Potrivit declarației de avere depuse de Rovana Plumb la 25 iunie, anul acesta la Camera Deputaților, ar avea un împrumut făcut în 2007 în valoare de 800.000 de euro, cu scadență în 2030. Pe lângă acesta, Rovana Plumb a mai luat un împrumut pentru campania electorală din această primăvară de la o persoană fizică ce activează în domeniul turismului. Rovana Plumb a anunțat că a oferit creditoarei sale două apartamente și că aceasta a acceptat în speranța că va trece de Comisia Juridică a Parlamentului European. Eurodeputații din Comisia Juridică au respins candidatura Rovanei Plumb pentru că nu se știe exact valoarea acestor apartamente și sunt întrebări legate de relația Rovanei Plumb cu creditoarea, care prin activitatea ei ar avea nevoie de sprijinul viitorului Comisar European al Transporturilor. Rovana Plum califică decizia Comisiei Juridice drept corectă și eminamente politică și anunță că se va adresa președintelui Parlamentului European și viitoarei președinte a Comisiei Europene. Dar ce soluții propun partidele românești, relatează Florentina Mihăiță. Liderul PNL Ludovic Orban solicită premierului Viorica Dăncilă să vină cu o nouă propunere pentru funcția de comisar european, iar această propunere să fie agreată și de șeful statului. Alianța USR Plus consideră însă că PSD și-a pierdut credibilitatea și legitimitatea ca să mai facă o nominalizare. Așa că pentru a găsi cel mai bun candidat, solicită președintelui Claus Iohannis să cheme de urgență la consultări toate partidele politice care au reprezentanți în Parlamentul European. Președintele PMP, Eugen Tomac, ar vrea ca premierul Viorica Dăncilă să se abțină de la orice nominalizare până la votarea moțiunii de cenzură. Despre respingerea candidaturii sale, Rovana Plum spune că a fost o decizie, citez, profund, incorrectă, din moment ce și-a rezolvat problema conflictului de interese. Europarlamentarul PSD amintește că a achitat de. 800 lei pe care nu-l menționase în declarația de avere, cu două apartamente pe care le deține. În opinia Rovana Plum, Comisia Juridică din Parlamentul European ar fi trebuit să-i ofere recomandări pentru rezolvarea neclarităților sau chiar să sugereze schimbarea portofoliului, nici de cum să-i respingă din start candidatura. Rovana Plum consideră că vinovați pentru respingerea candidaturii sale ar fi Claus Iohannis, care a cerut o altă propunere pentru postul de comisar, Dacian Cioloș, liderul grupului europarlamentar Renew Europe, care ar fi criticat-o, și europarlamentarul PNL, Siegfried Bureșan, căruia i s-ar fi propus de comisar. Ungaria între timp a făcut deja o nouă propunere pentru portofoliul politicii de vecinătate și extinderi, Budapesta al nominalizează pentru această funcție pe actualul său ambasador în Bruxelles. Circulația rutieră pe un pod aflat în Târgu Jiu a fost oprită din cauza prăbușirii unei bucăți mari din acesta. E vorba despre latura pietonală, din care s-a desprins o porțiune de 20 de metri. Podul este administrat de primăria din Târgu Jiu și este foarte circulat. Autoritățile inspectează zona și caută variante ocolitoare pentru circulația rutieră. Transmite Gabriela Mladin. În momentul prăbușirii pe pod nu se aflau trecător. Bucata care s-a desprins din pod pe o lungime de 20 de metri este cea pietonală. Sesizările au venit din parte care au tranzitat în acel moment podul, autoritățile au intervenit imediat și au oprit circulația rutieră întrucât exista riscul prăbușirii întregului pod peste calea ferată. După ce au verificat pasarela, cei de la inspecția în construcție au dat asigurări că structura nu a fost afectată și au recomandat circulația rutieră doar pe un singur sens. Partea care s-a prăbușit din pod a fost făcută în urmă cu câțiva ani, fiind practic prinsă de drum. După incident, poliția a anunțat o anchetă pentru a verifica Exact ce s-a întâmplat, podul aparține primăriei Târgu Jiu, care, de asemenea, va efectua o cercetare internă. Din Gorș, Gabriela din Europa FM. Știrile din sport acum cu Vasile Constantin. Până seara s-au stabilit meciurile din optimile Cupei României la fotbal. FCSB-o va întâlni pe divizionarea secundă U Cluja, a decis tragerea la sursă de la Casa Fotbalului. În timp ce Dinamo merge la Foresta Suceava, echipa din Liga a treia alături de care a intrat în istoria fotbalului românesc, acum 19 ani. Amintim în 2000, albroșii au fost învinși de moldoveni cu 5 la 4, după ce au condus cu 4 la 0 în Ștefan cel Mare. După ce a eliminat-o pe deținătoarea trofeului, Fece Viitorul, sănătatea cluj va înfrunta pe Petru. Rolul proești Vor fi trei dueluri între echipe din Liga 1. Fece voluntari Universitatea Craiova, Sepsii Sfântul Gheorghe Astra Giurgiu și Academica Clinceni Fece Botoșani. Iar celelalte întâlniri din această fază sunt Metalul Buzău Poliaș și C. Oven Hermannstadt. Meciurile din optimile Cupei se vor disputa într-o singură manșă între 29 și 31 octombrie. Astăzi se va încheia și etapa a 11-a a Ligii 1. La această oră Poliaș o întâlnește pe Sepsi, iar de la 20-30 Universitatea Data Craiova o primește pe fece viitorul. Simona Halep simte că accidentarea de la spate i s-a agravat la Openul Chinei și spune că trebuie să revină în țară pentru un control medical amănunțit. Vizibil afectată de problemele de sănătate cu care se confruntă, ea nu a putut emite pretenții în turul al doilea la Beijing, fiind învinsă de Ecaterina Alexandrova cu 6-2-6-3. Simona a cerut în două rânduri intervenția fizioterapeutului și, pe lângă durerile de spate din cauza cărora a abandonat săptămâna trecută la Wuhan, i-a acuzat și probleme la coapsa stângă, la care a mai fost de asemenea accidentat în trecut. Halep anunță că va reveni în țară pentru un examen RMN și cel mai probabil va trebui să ia o pauză pentru tratament. Cea mai valorosă jucătoare română a momentului a urcat provizoriu pe locul al patrulea mondial, însă după eliminarea prematură de la Beijing, va mai coborâ cel mai probabil în ierarhia WTA. Cel mai aproape de ea, la doar 62 de puncte, este canadianca Bianca Andreescu. Pe de altă parte, Halep și Andreescu și-au asigurat prezența la turneul campioanelor de la Shenzhen. Simona va evolua pentru a șase oară la rând la finala sezonului care va avea loc între 27 octombrie și 3 noiembrie. Să mai spunem că tot la Beijing, la Dublu, Monica Niculescu și americanca Vania King au fost învinse greu în trei seturi de Letona Elena Ostapenko și ucrainianca Diana Aiastremska. Mastersul din China are premii totale de 8 300 de dolari. Punem punct aici jurnalului de seară. Începe acum piața victoriei cu Anca Simina. Bună seara, Filip! Bun găsit tuturor în piața victoriei de la Europa FM! Trece iată încă o zi în care n-ați avut cum să ajungeți pe autostrada de 180 de kilometri promisă de Rovana Plumb la investirea ca ministru al fondurilor europene, nici pe lângă vreun spital regional, deși Viorica Dăncilă v-a garantat că îl veți avea deja. Poate totuși că v-ați trezit de dimineață în România educată, promisă de Claus Iohannis singura certitudine, e luni, așadar e piața Victoriei, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnalistul Moise Guran sunt gata de obișnuita dezbatere de la Europa FM. Vorbim despre ieșirea rușinoasă din scena Rovanei Plumb, respinsă la Bruxelles pentru postul de comisar, dar mai ales despre ce urmează. După publicitate. Și ce planuri aveți pentru final de săptămână? Mergem cu toții la Dacia Service. Copiii se distrează, mai învață câte ceva, iar noi primim cadou siguranță pentru un an de zile. Hai și tu pe 4 și 5 octombrie la zilele porților deschise și primești gratuit un an de asistență rutieră. Ofertă supusă unor condiții, valabilă în perioada 4-5 octombrie 2019. Detalii la reparatorii autorizați Dacia participanți la Campanie și pe dacia.ro. Cartofii filiera calității Carfur sunt atent selecționați pentru gust și sunt cultivați în regiunea Covasna, zonă cu tradiție în cultura cartofului. La prețul care să mă sperie? Deloc! De exemplu, între 30 septembrie și 2 octombrie, cartofii filiera calității Carfur costă doar 7,99 lei plasa de 2,5 kg. Asta înseamnă Act for Food. Acțiuni concrete pentru ca tu să mănânci mai bine. Carfur. Cu toții merităm ce e mai bun. Ești antreprenor și ai multe idei pentru businessul tău? Orange te echipează pentru succes! Ai nelimitat minute și SMS naționale și în roaming, viteză prin fibră de până la 1 gigabit pe secundă și 50% reducere la licența Office 365 Business Premium în primele șase luni. Totul de la 18 euro pe lună cu TVA pentru pachetele activate pe 2 ani. Pentru detalii, vină în magazinele Orange sau intră pe orange.ro antreprenori.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 Promoția de acolo la care nu câștigi niciun premiu s-a întors! La un cașcaval de LACO de sandviș cumpărat, câștigi garantat un sandviș pentru un copil care are nevoie de el. Mai poți câștiga pentru copii și premii de îmbrăcat, de jucat și de învățat. Află detaliile pe câștigat.ro. Chiar e mare brânză să faci un bine! Bun, deci dacă un kilogram de roșii plus o legătură de pătrunjel fac 3 legături de ceapă plus 2 kilograme de castraveți, de câte bonuri de masă este nevoie ca să nu mai cumpăr și guma de mestecat? Răspuns corect, zero! Uită de bonuri cu cardurile de masă Gusto pas de la Sodexo! Bucură-te de pauze cu mai puține calcule și mai puține griji! Sodexo! Bună! Te-ai înscris? Vrei să ne vedem pe 8 octombrie? Poate stăm la povești? Îmi spui mai multe despre afacerea ta? Întâmpinăm clienții? Sau cel mai bine îmi spui tu? Înscrie-te pe ziuaafaceritale.ro și comentează pe pagina de Facebook MetroCash Carry România până pe 30 septembrie și o să ne vedem aici, mă rog, la tine, de ziua afacerii tale. Tu ce faci pentru mașina ta? Făi revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta.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 Gata cu durerea! Vină în luna septembrie în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la produsele din gama Proctinum. Pe ziua noastră, tu primești cadoul. OTP Bank lansează ediția aniversară, depozitul la mulți bani, cu dobândă de până la 5% pentru întreaga perioadă de 15 luni.